Okej, välkomna till ännu en svensk podcast. De är verkligen otroligt vanliga nu för tiden, hösten 2012. Jag själv har funderat på det här med podcasten i juni ungefär men inte riktigt kommit loss förrän nu. Jag heter Anders Sedhamra och har bestämt mig för att kalla den här podden för Agendasättarna. Och i den så kommer jag att intervjua inflytelserika personer inom sportjournalistiken eller kanske bara individer inom media som jag föruträttsvis är lite nyfiken på. Jag själv är journalist och har varit yrkesverksam nu i drygt åtta år det. Och skulle det vara någon som lyssnar som har frågor eller synpunkter så går det utmärkt att eh, kontakta mig via Twitter. Där heter jag, logiskt nog Anders Sedhamren, så är det är bara att säga eller klagomål eller eventuella andra idéer kring programmet eh, på den Twitterkanalen till poddens första gäst nu då. han heter Jesper Husfeldt och han är programledare och är kommentator på TV4 säkert är många av er som känner igen honom naturligtvis, jag valde att intervjua Jesper först av alla eftersom jag inte bara anser att han är en riktigt vass kommentator utan också en rätt spännande personlighet i medielandskapet vi hade träffats någon gång innan jag och Jesper, vi har gemensamma bekanta men i övrigt så känner vi inte varandra överhuvudtaget faktiskt Bland de absolut sista frågorna jag ställer är vem Jesper tycker att jag ska intervjua framöver. Det kunde jag inte riktigt svara på eh, då, rakt upp och ner. Eh, men messade mig sen senare på kvällen med följande budskap. Det här är citat då. Jag skulle nog helst vilja höra Fid Rosengren berätta om svensk tennis och att resa med de stora. Specifikt om Robin Södring. Det är du, ut uppstecken. Okej, vi drar igång podcasten då. Mycket nöje. Här är Jasper Hosfält. så Gustav, välkommen. Tackar. Vilken otroligt härlig carpaccio-brunch vi har ätit först och främst. Mm. Synd att man inte kan se den här på podcasten. Ja. Och visuellt lite annorlunda också. Inte så rund och platt som de brukar vara. Och med capris och äh, lite italiensk ostströ. Mm. Lite parmigiano-reggiano. Fick vi lära oss en gång av Don Tomas vad att det hette. Jag är inte jätteöverraskad att jag får italiensk mat när, när jag kommer till dig. Du, du är ju känd får vi säga som en italofil. Mm. Och vi börjar där. Hur... hur hur kommer det sig? Eh, det där överdriver jag lite grann med i ögat ibland. Eh, jag, jag, vill inte, jag vill inte störa någon men ibland så, så eh, finns det de som faktiskt tycker att man är för mycket åt ett håll eller ett annat. Och i mitt fall så är det Italien. Eh, egentligen så finns det väl två länder där jag både har bott och det imponeras av entreprenörsandan, framåtandan. Både i USA och Italien. Jag bodde i USA 91 plugade 92 pluggade på high school där i San Diego och gillar liksom livsstilen där borta. Den easygoing, kaliforniska livsstilen. Och trivs med att åka över till både, båda kusterna. Jag har inte varit någon, någonstans i, i centrala USA men jag har ju varit i New York och Miami och en hel del i Kalifornien. Och sen så är det då mitt andra land där jag också bott i början på 2000-talet, Italien där jag kanske inte trivs lika bra att bo, men ständigt när jag återkommer dit så känner jag igen alltså det är dofter, det, är, det är språket, mentaliteten, de här små bergsbyarna genuiniteten i allt det de gör när det gäller mat och tyger och att ta hand om andra människor som jag tycker vi saknar till stor del här, alltså det finns här och där fragment av det men där finns det överallt mm. så det är Ja, där förstår jag 87 och tyckte det var helt fantastiskt. och Unikt mycket annorlunda jämfört med Grekland och Spanien som jag tycker är mer ska vi säga. De är easy going men kanske inte på rätt sätt. De tar inte allting på samma allvar. Jag tycker att det är häftigt att italienarna gör det. Mm. Vi kommer tillbaka till det där alldeles strax. Du jobbar ju primärt eller delvis i alla fall med italiensk fotboll på, på T4. Kan du beskriva ditt uppdrag och din, din tjänst på T4? Ja, jag skriver ju ett kontrakt med TV4. Eh, man brukar skriva kontrakt över två år vill jag göra. De brukar vilja skriva längre. Jag vill skriva två år därför att jag inte riktigt alltid är säker på i vilken riktning TV-bolagen går idag. Det går så fort när man byter rättigheter. Och Cheferna har en ganska stor inverkan på de jobb du gör. Så kan jag sitta under en förhandling och påverka det själv. Men i slutändan så är det egentligen tror jag chefernas bild av av eh, dig som... Om vi säger då, uppdragstagare. Jag var ju kommentator i många år. Eh, jag ville bli kommentator. Men när jag eh, tog steget till TV4 ville jag också utveckla min programledarroll. Det tog mig väldigt, väldigt lång tid att övertyga mina chefer. Hade du med dig någon klausul då, eller fick du övertyga dem rent verbalt? Nej, ah, det, det fick jag nog göra genom eh, att tjata på Hans Peckari och Emil Rosmanbegovic, mina chefer. De tyckte att jag var en bra kommentator men var inte lika imponerad av mig i programledarrollen. Och då sa jag att jag kommer, jag kommer definitivt att bli lika bra som programledare men inte bättre än som kommentator. Men då måste jag liksom få, få visa upp mig. Och nu har det nästan svängt över så att nu har de inte tagit ut mig till landskamper och sånt eh, som kommentator. Utan jag tror åtminstone att. Skulle jag vara aktuell för de stora matcherna ja, som jag var i EM– –så tror jag nästan att de prioriterar mig heller som programledare nu– –efter Late Night EM och Klubb Kulture. Är du okej okay med den prioriteringen eller vill gå tillbaka till kommentatorsjobbet? på något sätt? Nej, men jag, jag tror mer att jag är en underhållare. Sen måste jag liksom själv få utrymme både i mig själv– –i en grupp, i tv-rutan, hos tittare– –för att vara den här personen som underhåller. Jag tror att jag i grund och botten är mer av en sån än vad jag är en fotbollsnörd och en storfil. Man blir lätt en storfil av att sitta och kommentera matcher bara. Man, man blir ensam och på något vis att sitta i ett bås på en och en halv gånger en och en halv meter i ett helt liv fram tills jag blir gammal. Det skulle aldrig passa mig. Liksom. Vad är det du gör? Vad är det som händer i dig när du är programledare i ett liveprogram? Vad är det som är så härligt? Vad var det pulsen i det? Jag tycker alltid, ända jag börjar med det, att grejen är att få mina gäster att må bra, eh, att skapa en stämning som gör att fjärde part, vilket kan vara då kameran, tittaren, känner att man sitter som en del av samtalet och bara åker med. Och den måste jag skapa. Jag måste alltså göra mina gäster så, får man svära i podcast. Svär på? Ja, så jävla bra så att de känner... Eh, de, så att de glömmer kameran, så att de fokuserar på ämnena, men tillräckligt mycket för att känna sig avslappnade och kunna garva och tycka att det, är, det här är bara kul. Och När jag har lyckats med det, då har jag gjort, då har jag gjort ett toppjobb. Topp Om jag sitter och briljerar och dominerar, trycker ner mina gäster, inte får ut det bästa av dem, då har jag gjort ett dåligt jobb tycker jag själv. Det här låter ju, när du förklarar det, som någon form av modell på hur en programledare ska vara. Kan du se dig själv och hoppa ut ifrån sportvärlden och kanske vara programledare i ett nöjesprogram eller Absolut. Det ska nog vara min dröm att göra ett nöjesprogram. Göra intervjuer. Jag är lite rädd för det. Jag har sån respekt för hur pålästa, hur redaktionellt starka sådana som Skavlan är. Därför att går du in i en intervjusituation med någon där du inte själv bottnar och den ställer en motfråga. Och du är drunkna, Då mår du inte bra efteråt. Jag tror du måste. Alltså i varje ämne du går in i. Måste du vara så pass skicklig påläst. Eller kunna klara det därifrån. Ska vi säga. Skinnet i behåll då Så man ska ha respekt tycker jag för varje del. Jag är ju fokuserad på att göra sporten. För att jag känner mig trygg här. Och nu har det blivit väldigt smalt med italiensk fotboll. Jag skulle älska att jobba med Premier League. Och Champions League också. Jag älskar att titta på både Premier League och Champions League. Men jag är väldigt profilerad runt. Ser jag idag. Känner att du bottnar i de ligorna fullständigt? Ja, så som kommentator och programledare skulle jag ju göra det bra. Både Premier League och Champions League. Jag tittar på engelsk fotboll i 30 års tid. Sen sitter inte jag, jag sitter och läser Telegraph och Guardian och de här engelska tidningarna om dagarna. Men idag med utbudet som finns på internet så finns det så många som kan mycket mer djuplodat. Om vissa lag, vi säger Liverpool fansen kan allt om sina lag. Likadant med Arsenal-fansen eller Newcastle-fansen. Jag kan ju ytligt om alla de här lagen. När vi kommer in på diskussioner om ägarförhållanden och interna stridigheter, då kanske jag känner till små delar av det. Men det är så många idag där ute som kan så mycket om, om väldigt lite, ungefär som, som jag berättar för dig här om Serie A och fotboll i tv. Mm. Igen, vi, vi återkommer alldeles strax till det här. Fokusera li, lite på dig nu. Hur, hur vill du förklara din bakgrund, din uppväxt? Du är från, du är från Linköping. Allt gick åt helvete. <laughs> Nej, jag är, jag är från Linköping. Jag växte upp runt omkring där i Mjölby, Linghem, Rimforsa. Sådana här små orter runt omkring Linköping. Och när jag gick i gymnasiet så... Jag spelade diskjockey och tyckte att Kai Kindvall var en... Förebild. Nu kanske inte Kai var den roligaste eller ballaste, men han höll ju ett program som heter Trucks på tiden vi växte upp då. Sen gillade jag Jack Killian som körde sin nattshow där pratade med en samma människor om nätterna. På något vis, kombinationen mellan de två lockade in mig i att vilja bli radio-kille. Men det fanns ingen radio där jag växte upp i Linköping. Och eh, det här var ju då 1993. Det, det, det fanns radio i Norrköping. Några mil bort, Men det var ju liksom alldeles för långt när jag var så liten. Så, när jag slutade gymnasiet så började jag jobba på lokal tv. Och jag tror aldrig att jag trivdes i rutan egentligen. Jag ville nog sitta där. Jag började snusa som tonåring. Jag ville nog sitta med en snus, en kaffe. Gärna en mössa på huvudet. Några riktigt säckiga jeans. Och bara prata musik och med ensamma människor och dygnet runt och köra någon radioshow mm. som hade både ett djup och liksom ett intresse för musik. Sporten var ju inte med i bilden här, eller? Nej, jag var sportfreak. Alltså jag satt och läste tabeller och följde matcher och sådär. Men jag hade nog i grund och botten... Om jag hade frågat mig själv hade jag kanske... velat göra sport. Men det var väldigt mycket musik på den tiden. Jag spelade inte... Jag kan väl sjunga någorlunda, men jag spelar inga instrument och sådär. Men jag var ju diskjockey och otroligt intresserad. Mm. Jag hade både det intresset för tennis, som var enormt stort, för fotboll. Jag spelade båda. Men det var, det var nog musik som låg lite före på den tiden. Vilken typ av person var du i högstadiet och gymnasiet? Alltid mobbad. <laughs> Nej, jag. Jag flyttade runt mycket så att eh, första fyra åren var ju väldigt, eh, som liten, ettan två, var jag väldigt rädd. han hamnade ofta på, på min lärarinnas eh, kontor så att där. Jag vågade knappt gå ut på rasterna faktiskt första två åren. I, i. Och det var nog för att folk hade varit elaka mot mig på, på dagis och lekis och sådär. Och nu låter det som att jag sitter här <laughs> och... Eh, som hos en psykolog och rapar upp varför jag har blivit som jag har blivit. Så är jag absolut inte. Men ja, jag var väldigt blyg och rädd de här första åren. Sen trean, fyran började jag hitta fotfästen. Började hitta tennisen. Jag var alltid ordinarie i mitt fotbollslag. Mjölby AI som vann en massa matcher. Jag bodde på ena sidan av stan, Mjölby AI var på den andra sidan. Och jag hade liksom min trygghet och min grupp i Mjölby AI kan man säga. I klassen kände jag mig nog aldrig som någon cool kille eller sådär. 3-4 började jag hitta fotfäste och då flyttade vi till Ingen och det blev en stor break det var... Jag tappade allt det här med fotbollen, jag hamnade, jag åkte ut i laget, jag spelade i ett mycket sämre fotbollslag, jag gillade inte färgerna på tröjorna. Eh, vilket också är viktigt, konstigt nog. Eh, jag fick starta igång alltihop och det var det är rätt svårt alltså, det man är så liten att ta sig in i en grupp igen. Hitta en ny krets av människor som man kan lita på och tycka om och som tycker om en själv. Och. Eh, när det gällde tennisen så jag spelade jag mycket med Thomas Johansson på den tiden på somrarna när jag var hos mamma. På en tennisplan som var mindre än en vanlig tennisplan, kanske 80% i storlek eller 90% eller så. Eh, och kände att jag hade jag spelar Kalanka Cup när jag bodde i Mjölby. Eh, men när jag flyttade till Inköping så satte de mig i en nybörjargrupp och de gjorde det flera gånger i rad. Så att, jag var tvungen att lägga ner min tennis som var liksom min passion då då, på den tiden. Så jag kom liksom aldrig in i det, liksom, kände jag i Lingham. Det var väl först när jag blev diskjockey för att jag Jag var nog säkert lite av en ensam också. Samlade väldigt mycket skivor, hade hundratals skivor. Eh, när jag kom på att jag kunde spela dem för folk så, så tror jag det lossnade lite igen också, att jag hittade någonting som jag säga. Inte gjorde mig populär men som ja, skapade mig en plattform tror jag för att ja, synas. Vilken i... typ av musik var det då? Det var nog tracksmusik. Det var nog väldigt mainstream. Jag, jag var ingen sån snubbe som kunde allt runt omkring. Jag spelade ingen Sex Pistols eller, eller ballkraftverk eller sånt. Utan det var, ja, jag var Jag var aldrig extrem men lyssnade väldigt mycket på det som var populärt på den tiden. Så var det hårdrock mycket. Det spelade jag inte så mycket ute på ställena. Men väldigt mycket sån, eh, vad ska jag säga, enkel hårrock. Eh, bon Jovi eller det fläppade eller sådär. Mm. Så det var nog min musik på 80-talet, tror jag. Mm. Den, eh, det känns som den breda massan fick upp ögonen för dig under dina kanal plus år. Mm. Hur, hur hamnade du på den positionen som uppkommande kommentator jag för tror tio år sedan? Breda massan, det, det är nog för oss kanske Anders, alltså för oss som gillar fotboll och så. Jag jobbade ju då, jag började med sport i tv 1993. Jag började på lokal tv, sen hade jag runt, jag gjorde lumpen, jag utbildade mig på folkhögskola, jag jobbade på radio ett par gånger. Jag var ganska omogen där jag fortfarande försöker bli mognare. Jag har delar i mig själv som jag måste jobba med. Men på den tiden, jag åkte ut från de här ställena Ställe efter ställe. Även, även Lokal TV4 och Eurosport. Och Sista gången åkte jag ut samtidigt från både Eurosport och TV4. Lokala TV4. i ja, Efter sommaren 98. Och då gjorde jag i princip ingenting på ett halvår. Men då sökte då Dels Kanal Plus. Ännu Janne Jan Hägerfors och samtidigt hade jag kontakt med Per Tillander på TV3. Och då skulle Per Tillander plocka ut en rinkreporter till hockey -VM. Jag skickade över en överambitiös kassett eh, till Per som han skrattade åt och tyckte att jag var lite konstig men lite rolig också. Eh, och eh, han hade flera på gång som kunde bli reporter i hockey -VM. en av dem var Henrik Jonsson som eh, var mera av... Eh, det är en snygg kille som hade figurerat i en massa andra sammanhang och som säkert var bra för TV3. Han var gift med Alice Bahr då. Mm, stämmer. Du var koll. Och nu är han tillsammans med Marin Barjard. Ja. Mm. Jag tror han är en sån häst, hästman. Nu mm. reser runt världen med henne. Ja, händer nu? Det är vad jag har hört. Ja. Det här måste vi utreda i nästa podcast tror jag. Ja. Um. Men han valde mellan oss tror jag. Jag fick reda på det någonstans genom jag såg honom i VM efteråt. Jag tackar nej till dem under den här processen i Canal Plus letar folk. Och då var det hundratals människor som sökte tjänsten. Och av de hundra så var de ner i 30 stycken som de intervjuade. Fem fick komma upp till Stockholm och av de fem så var det en intervju till när det var tre kvar. Och de tre fick jag tjänsten då på Canal Plus 99 i mars. Vet du vilka de andra var? Eh, Max Grindahl vet jag var med länge, jag vet inte hur långt han kom. Thomas på Sportbladet, var med länge. Eh, det finns säkert fler som jag kan plocka fram men uh, jag minns inte riktigt alla, alla namn i där. Men de var i alla fall med i de, de 30 där. Men du blev utplockad som hundra sökande? Av hundratals, absolut. Det var, det hur var kändes bra. det då? Det låter som en jäkla framgång. Nej, jag var säker på eller jag har jag alltid, jag alltid haft sådant självförtroende så att jag gick inte in för att bli två där. Utan jag, jag trodde jag skulle få tjänsten trots att det var hundratals sökande. Jag hade en bra bakgrund, kunskapen, läste på mycket om Kanal Plus. Var förberedd när jag kom dit. Eh, var väl den som frågade mer än jag berättade för cheferna. Ställde frågor om företaget och eh, vad företaget hade för ambitioner och sådär. Vem var det som anställde dig idag? På det var Mats Taxin. Mm, som är lite av en, ska säga, han en institution i sportssverige en murväll som varit på många ställen till S&P. Ja, du gjorde italiensk fotboll primärt eller endast? Nej. Nej, när jag kom så hade vi inte CDA. Mm. Eh, utan, eh, många tyckte, många på vad jag skulle göra. Jag fick leda fotbollsprogram, Allsvenskan, programledare. Mina studiebitar var väl i snitt en och en halv minut långa. Jag ville utöka den studion, jag ville få med en expert. Jag bad om att få Jens Fjällström. Jag fick med mig en kille som heter mycket Ljus på det, så till säsongen 2000 så, så satsade de på Jens Fjällström för min, för min räkningsskulda. Det var ju många andra namn som figurerade och många andra namn som, som andra ville, ville ha, men jag fick igenom min önskemål. Kan man säga att du har gjort Jens Fjällström? Nej. Det har han gjort helt på egen hand. Däremot så, han hade säkert kommit in då, tror jag. För han är så pass duktig. Men eh, den som öppnade den första gången var jag och sen Mikael Ljus då, som han heter. Eh, Mikael Ljus som jag var med. Det var vi som stod på oss där hårt inför år 2000. Eh, sen eh, jobbade jag en del med att kommentera Premier League hemifrån. Fick inte resa dit. Eh, fick inte resa dit så ofta. Jag ville verkligen resa dit och göra fotboll. Vilka var det som gjorde det? Var det Fredriksson och Holmgren? Ja, de hade liksom, ska vi säga, det var de två. Sen var det senare. Jonas Dahlqvist fick åka en del sen. Han tog över min anställning när jag sa upp mig efter ett par år på Canaplus. Eh, jo... Eh, serie jag köpte vi sommar 1999. Och då var det Peter Harrison, som han hette då, som berättade för mig när vi gick på Ullevi att vi har köpt Italiaskalia bli en kul grej. Och just när han nämnde det så tänkte jag, det här är min chans att göra min grej av någonting. Var du redan tagen av det italienska då? Inte så. Alltså jag tittar mycket på det på 90-talet och tycker jag om Italien väldigt mycket. Men när, det kändes så naturligt när han sa det. Och sen, jag hade sett Henrik Strömblad få mycket beröm för sin bevakning av La Liga. De hade liksom gift sig med varandra på något vis, Strömblad och La Liga. Och jag såg framför mig hur jag skulle kunna göra samma sak med Italien. Det var helt nytt då, bara kort om det. La Liga var helt nytt i Sverige då. Ingen hade sett Barcelona och Real Madrid någon gång i Sverige. Nej. Så vi, vi har satt bort det här och Henrik Strömblad ja. Växla upp det. Precis så var det. Och, ja, men den känslan hade jag på Serie A också. Och ville göra lite samma sak. Och jag tittar runt bland mina kollegor och tänkte att det finns ingen här som har den kunskapen. På den tiden fanns det knappt någon information att få tag på på internet om de här ligorna. Mm så många år innan det fanns riktigt bra hemsidor och så, där. så det var ett intressant läge minst sagt. Svenska fans var inte riktigt lika utvecklade då kan fanns, man säga. Fanns inte då, faktiskt. Ehm, då gjorde du helt enkelt italiensk eh, fotboll där och gick sen vidare till t 4 efter 4-5 sex år eller? Åtta år. det var väldigt många år. Jag flyttade till Italien och bodde där nollet till nolltre, bevakade italiensk fotboll så upp mig från min anställning, gick frilans. Och eh, i samband med det så ska säga, det är ju det där är ju så svårt. Alltså, jag, har man en ständig dialog med chefer vad man vill göra och, och, och hur man ser på sin framtid så blir det lättare att påverka sin situation. Jag känner väl att Någonstans så jag hade gärna åkt runt och, och, och utvecklat med andra delar eh, av vår sportbevakning. Eh, jag var aldrig tillräckligt eh, passionerad när det gällde ishockey. Jag tyckte att ishockey tappade väldigt mycket när man gjorde så många omgångar och långa slutspel. Så jag tappade lite av den här nerven. Men just Premier League och så där hade jag gjort mycket mer. Allsvenskan åkte jag mer eller mindre utifrån. Eh, och det får jag väl nästan kanske skylla mig själv med att jag bodde kvar i Italien fram till slutet av maj. Eh, men jag hade gärna bevakat fler ligor men under de här åren när jag kom hem 03-07 så var min utveckling väldigt låg och det kan vara en kombination av då att vi inte hade någon dialog av mina chefer och att jag hade då satsat så mycket av mitt pund på eller mitt, min euro eller lira eller vad du vill på CDA. Så det blev det blev urvattnat och vintern 06 så var jag liksom trött på Kanal Plus och att, att min situation inte, inte utvecklades. Men även att vi på Kanal Plus hade utvecklats väldigt lite under många, många år. Vi hade stått och stampat och bara kört studios med pilar och streck Och... Det finns så mycket mer inom fotbollen och att bevaka, tyckte jag. Mm. Jag kände på redaktionsmöten att vi började bli trötta och såsiga och inte så passionerade och drivna som vi var när jag kom till Kanal Plus. Så det var ett läge att dra. Mm. Och det här behöver ju inte vara en samlad bild över hur du faktiskt var. Men det var min känsla mm. när jag var där. Hörde du av det T4? Eller var det tvärtom? Var det de som gav dig ett erbjudande? Jag, jag kände ju på Nunstedt ganska bra. Så vi, vi, vi sprang ju på varandra på stan och sådär. Men i december så ställde jag en fråga till Per om en rättighetsfråga. Hur det ligger till med de och de matcherna för TV4 hade tagit massa massa våra lag. Och då berättade han, han informerade mig om läget. Och sen så frågade han om vi kunde ta en fika. Så det var jag som tog kontakten. Men jag var inte, jag, samtidigt som jag kände att det kunde vara ett bra läge att och, och flytta vidare. Så var det några tror jag mer en naturlig mix för, för Per och mig mellan eh, ja, ska vi säga, en dialog som, där båda känner att det kan vara dags att börja jobba tillsammans. Mm. Och nu har ett avtal till t 4 hur länge då? Eh, avtalet jag skriver på nu är för tre år, från nu och framåt. Mm. Eh, över VM och ett år till då. Kan man, kan man livnära sig som kommentator i Sverige? Jag, jag tycker att jag har ett väldigt, väldigt bra avtal, jag, jag lever ett bra liv alltså, det måste jag säga. Sen så försöker jag hela tiden att se mig om för att hitta andra möjligheter att göra annat än att bara kommentera fotboll. För det, det blir som jag sa till dig tidigare, väldigt inrutat att sitta i ett bås bara och, och vintern kommer och det är sex månader och det åka mellan hemmet och TV4. Det blir inrutat, inmönstrat, väldigt ensamt och ganska tråkigt. Man vill träffa andra människor, framförallt andra människor från andra branscher. och Människor som kan inspirera en och hitta andra vägar i livet. Mm. Så det, det, det, jag tittar ständigt på andra saker att göra. Och du får göra det med ditt avtal som du har med TV4? Du får göra saker vid sidan av, eller? Jag får inte göra spelbolag. Det har de sagt nej till. Och jag får absolut inte såklart jobba med andra TV-kanaler. Förutom enskilda fall. Om... Jag blev intervjuad i Melodifestivalen. Det är ju helt okej. Okay. Om jag skulle ställa upp i Vem står fil på Fredrik exempelvis så skulle jag säkert få ja. Men när det gäller att leda showar eller kommentera eller driva program så får jag inte göra det andra mm. Får du föreläsa på företag? Mm, absolut. Gör du det? Nej, jag måste hitta en bra plattform för mina föreläsningar i sådana fall. Jag har, in, jag har inte idag så pass bra ämnen tycker jag själv så att jag skulle kunna... Eller jag har det, men jag har inte ett så pass bra program. Utan det ligger nog 6 eller 12 månader framåt i tiden innan jag börjar resa runt och föreläsa. Men jag ska lägga en grund för det. Det är bara det att ibland undrar man hur man ska få timmar att räcka till. Mm. Jag måste göra det här jobbet bra. Jag har en massa andra åtaganden vid sidan av det här jobbet. Så det är de här grejerna med föredrag och sånt. Det är nästan så att man måste skjuta upp det hela tiden. Jag måste prioritera mina timmar och minuter. Och då kommer in på den här frågan. Hur ser en vanlig dag ut för en tv-man som du? Om vi tar en ledig dag först. Ja, vakna bakfull. Nej, jag skojar. Eh, en ledig dag. Eh, alltså det går, det går inte riktigt så ledig. Jag har nästan inga lediga dagar. Under säsong har jag nästan inga lediga dagar. Och det är inte bra. Det, det, det skapar en stress som inte är alls är bra. Jag måste börja skriva in en eller två lediga dagar i agendan. jag inte kan boka in någonting. Men... Eh, jag får nästan ta min kalender i sådana fall. Jag tror fortfarande att det går att gå runt i lägenheten. Absolut, mm. det är ju high-tech detta. Så. Mm. Nu går jag så alltså runt i min lägenhet här, så ska vi fylla på lite kaffe också. Så datum och sen tar vi datum. Ska du välja datum eller ska jag välja datum? Jag kan välja ett på MoFo. Mm. Då väljer jag den eh, 13 november. Ja, men det är för långt fram. Du måste ta någonting som ligger – Den här eller förra veckan? Ja. – då tar vi den 9 oktober. Ja, det är också för långt fram. – Okej. Okay. – Det måste ligga den här veckan eller förra eller Okej, okay. för då veckor tar vi, vi nästa, onsdag. nästa onsdag. – Nästa onsdag, okej. Okay. Jag då. tror att det kan vara Champions League onsdag. Mm. Det är intressant att se om du inkorporerar det i ditt schema. – Är det onsdagen som kommer nu eller? Ja. – 3 oktober? – Precis. Ja, då går jag upp klockan sju. Eh, sen åker jag ner till eh, Östermalm spelar in Gladia. Nej, jag ska faktiskt köra en green screen sändning. Allt det som du kommer se i bild i gladiatorn TV4. Eh, spelar man in på en greenscreen, så jag och Niklas, Wikegård och dit. tar med oss två kostympar, fyra fem shortar, ett gäng slipsar och lite annat eh, bråter runt omkring. Man skett knappar. Eh, och sen så spelar vi in green grejerna eh, i prompter mellan 8 9 på morgonen, 9 på morgonen kanske fram till Ja, inte senare än 5-6 helst, för sen ska jag upp till Mosebacka och köra ett quiz, Champions League-quiz kan man säga det. under Champions League. Och jag håller på med det fram till klockan 11 ungefär. Sen måste jag då komma i säng så jag kan komma upp och göra ett syntest på synsam dagen efter klockan 10. Sen reser jag till Helsingborg på torsdagen och är programledare för Europa League, så då måste jag liksom vara någon ut så Sen har jag ju skrivit ner en massa grejer jag måste ta tag i och göra det här det är väl en tio punkter det måste, jag, det måste jag lösa här fram till Ja Helst fredag när jag ska operera med då. Operera en tå Så då kommer jag inte kunna Jobba lika hårt och bra Vad är det som har hänt med tå? Jag har spelat för mycket fotboll bara Och okay. sen är jag struntat i att operera men det måste jag göra nu Men du skulle säga att jag har helt fullspäckade dagar mer eller mindre alltid? Ja. Och det är inte bra men Så är det nu ett tag Får vi se om det är vad gör du då om du är helt ledig? Om vi leker med tanken att du är ledig en fredag eller en lördag, vad, vad hittar du på? Oh, en fredag eller lördag? Lördag är aldrig ledig så den kan vi ta bort. Men fredag... Jag vet inte, en bra, jag kan säga en bra fredag kan ju kan ju gå ner och klippa mig och, och, och gå ut och käka en lunch med en god vän någonstans på stan. Och på eftermiddagen... Eh, jag kan gärna gå hem och ta en siesta. Se en halv film eller en hel film. men De är ganska långa de där så en timme kan vara lagom kan man se resten. sen. Sova lite grann och sen gå och handla lite grann och sen bjuda hem en vän och så käka en middag kanske. Det så låter som ett, som ett romantiskt <laughs> umgänge att du umgås mycket med folk och chilla lite. Ja, det gör jag. Italiensk inspirerad kanske. Ja, det tror jag. Alltså jag jag, är, jag skulle vilja, jag har ju familj så långt bort. Men jag gillar det här med familjebiten. Och vi kanske inte alltid var så bra på det i min familj. Alltså att umgås som familj. Så det är någonting som jag ja, skulle säga värdesätter mycket. Mm. Vilka umgås du med? Är det folk i, i branschen? Är det folk i sportvärlden? Eller vad är jag, för typer? jag vet knappt. Alltså. Det är väldigt snurrigt det där. Men jag har ju upptäckt att jag... Ofta hänger med gamla fotbollsspelare. Um, jag vet inte. Och det inte. det är inte kanske vilka fotbollsspelare som helst. Utan det är fotbollsspelare som kanske var lite udda när de spelade också. Som hade andra intressen. Kan du nämna några? Niklas Sindvall. Fred Persson. Abga Barsson. Uh, Björn Rundström, Alltså många typer som kanske ses som lite udda av dem i branschen. Jag tror Martin Åslund också var lite... Uh, av en främmande fågel mm. i sin bransch. Som jag umgås mycket med nu. Det, det är klart att de, de utgör ju några av dem jag umgås med. Men det är nog ganska vitt och brett. Men jag tror att jag umgås med en kategori människor som är typisk. Inte den som är medel Svensson. Utan som har någonting udda. Något väldigt udda över sig. Men jag vill att det ska kunna finnas en empati och en förståelse. Och en god vän såklart och inte allt för mycket ego för det, då blir, det kan bli ganska jobbigt. Känner att du blir exponerad för mycket, många sådana typer av personer egopersoner i ditt jobb? Mm. Känner att du det, att det händer allt för ofta? Alltså. så Att du vill komma bort ifrån det där att folk har ett stort ego när du väl är ledig? Ja så alltså, jag umgås ju inte någonting så privat med de jag jobbar med. Nej. Eh, och Jag tycker ju om dem väldigt mycket, Åslund väl, och Birro, de umgås jag med, men de... Vad ska vi säga, många, många lever i sina liv med kollegorna, men som jag sa till dig tidigare, jag behöver näring från många olika blommor för att kunna skapa min egen trädgård. Nej men alltså jag behöver mer inspiration från olika delar av oliktänk för att kunna få en helhetsbild av vad det är som pågår här ute på något vis. Mm. Annars blir vi så inlåsta och i det vi håller på med. Och det inte vara, jag behöver inte sitta och läsa dagens nyheter eller lösa, lösa korsord för att uh, känna mig smart utan det är mer möten med människor som jag tycker är intressant. Så uh, jag vet inte hur det har blivit så va? För jag, jag älskar verkligen många av mina kollegor. Jag tycker det är ett underbart, underbar, många underbara människor. Men eh, det har inte blivit så naturligt eh, att umgås med så många av dem jag jobbar med. faktiskt mm. Du Tillbaka till fotbollen. Har du något favoritlag? Mm. Vilket är det? När jag växte upp var det IFK Göteborg eh, Manchester City till stor del. I Italien har jag tyckt om så många lag. Så den räckan av lagar... Jag, jag älskade ju Fylentina för att jag bodde i Florens. Jag älskade eh, Napoli för Maradona. Eh, Milan för sin fantastiska period i början på 90-talet. Slutet 80 också såklart. Jag var ju där nere då också samtidigt. Jag kan ju hålla på länge som helst. Jag höll på Juventus mot Liverpool i finalen 1985. Eh, var det va? Mm. Tror jag. Nej men det, det finns så många lag så det... Men... Eh, Manchester City har alltid varit med mig och Andrea Doria som är vårt fotbollslag där jag började spelade i korpen 1900, eller 2007 och som gick in i seriesystemet 2008. Och sen vi AI där jag är uppväxt. Så det är väl tre, fyra lag kanske. Det, det pågår ju en debatt precis just nu och kanske har gjort en, en stund och har bubblat lite men nu har de kommit upp till ytan. Den här, om man kan hålla på ett favoritlag som spelar i den ligan som man ska behandla och täcka och det har ju skett har vi många olika exempel på. Hur ser du på det? Kan man hålla på ett lag när du ska följa en liga? Ja, det är alltså, det är en jätteintressant fråga. Så, så länge du kan objektivt bevaka det, när du bevakar det, när vi bevakar våra lag, så varje tanke, som man komma ihåg att kan är subjektiv. Varje tanke. Men när vi jobbar så är vi så objektiva som vi bara kan vara. Jag tror att många av de som är vi säger då på den här scenen här uppe och gör stora matcher och kommer dit för att vi har de kvaliteter som behövs. Och en av de här kvaliteterna är att vi är objektiva. Däremot kan jag säga så här då att tittaren är extremt subjektiv ofta. Extremt subjektiv. Så när Marcus Leifby sitter och tittar på våran show i Late Night EM så sitter han och bara väntar på att Marcus Birro eller jag ska droppa någonting som har favör för Italien. Och Italiens framgång i EM kan kännas jobbig för många. Italien slog ut England, slog ut Tyskland och det är många som håller på England i Sverige. Och när vi ska göra ett magasin objektivt, jag ska vara objektiv, Marcus ska vara objektiv. Det är hans roll. Han är italienare, halvitalienare. Johanna Garot är halv spanjorska. Då blir det jobbigt för tittaren ibland. För tittaren är så pass subjektiv ofta så att eh, Allt tolkas Och varje tolkning Är subjektiv Så Marcus Leifby eller en Engels eh, Älskare Tycker det är jobbigt Att ha mig som programledare som jobbar så mycket med Italien Eller Marcus Birro där som älskar Italien Så att då tolkningen blir jobbig Men kan du känna att du vill Vrida ner din Italien-vurm för tittarens skull. Eller struntar du i deras perspektiv? Jag i Late Night EM så var det ju så jag gjorde jag ju det med bravur. Jag har tittat på de här sändningarna efteråt. Det är ju väldigt objektivt alltihop. Problemet är bara när jag liksom, när jag ska berömma Italien som var så fantastiskt bra i EM så blir det, så uppfattas det då subjektivt att hitta den som att det är Italien vurmande. Egentligen är det bara en objektiv... Alltså hade England slagit Italien på straffar så hade det blivit tvärtom. Eh, ja, det, blir, det blir väldigt konstigt och därför är frågan så bra. Alltså, hur kan Lasse Granqvist kommentera AIK om han nu har jobbat med AIK i många år? Frågan är relevant. Eh, därför varje gång han nämner någonting om en spelare i AIK så är det tolkningen från tittaren mm. som, som gör Lasse då till för subjektiv. Jag tycker Om jag avkräver dig ett svar där, kan jag göra det? Vad tycker du om det? Är det okej okay att sitta i styrelsen på AIKs innebandy och kommentera deras fotbollsutskott som Lasse Granqvist har gjort nu? Jag vill inte bedöma det specifika fallet. Däremot så ser jag risken i att göra det. Man måste vara medveten om att det finns en risk i att göra det. Mm. Att eh, ja, i, i just de här specifika fallen vill jag absolut inte uttala mig, men eh, jag skulle se en risk i att sitta i IFK Göteborgs eh, innebandy och sen kommentera IFK Göteborgs fotbollsmatcher. Mm. Men allt sånt måste man ju själv ha ett ställningstagande till. Därför jag Anser jag ser att Lass i sitt fall är, gör ett fantastiskt bra jobb. Mm. Eh, kort bara, vilka förebilder har du i kommentatorschangen eh, och som programledare? Jag vet inte om jag har så mycket förebilder faktiskt. Jag har nästan inga förebilder här av kommentatorer i Sverige. Jag tycker att sydamerikanerna är hur läckra som helst. Men att de kanske brider på lite för hårt och skriker golv 27 gånger när de kanske kan toga ner lite grann då. Men Jag gillar att dra åt det hållet. Sen tycker jag om amerikanska kommentatorer. Om du tar amerikanernas röster, deras teknik, deras briljans med ord eh, och så gör du en mix där du liksom kan skapa lite av den här galenskapen ibland vid stora sammanhang som sydamerikanerna har, då har du, då har du den perfekta mixen. Mm. Sen tycker jag väl av internationella kommentatorer, Fabio Caressa är en riktigt skön kommentator. Var jobbar han då? Han jobbar på italiensk tv. Ja. Han, är, han är inte fantastisk när det gäller att variera språk och sånt där. Det blir ju ofta väldigt likt om vi ser eh, Tidigare referat och sådär. Men han har, han, har en, han har en skön glöd och han har... Han kastar in lite så här sköna amerikanska gloser. In, in, inte i engelska språket men han har vi säger då... Vad säger man som citat eller... Eh, Inövade grejer eller genomtänkta grejer som man kan ja. kasta in i, i bra lägen. Liksom. Men i Sverige, jag vet inte om jag har så många förebilder. Jag, jag tycker många gör ett bra jobb. Men det är ingen som jag tittar på och tänker så där vill jag bli. Jag ser, jag ser små delar av, av vissa kommentatorers jobb som jag tycker är, är bra. Mm. I Sverige. Det gör jag. Men det är ingen som jag rakt av tycker att jag vill efterlikna. Tycker du att du företräder någon form av skola vad gäller kommentering och att folk som kommer upp nu under dig kanske tar efter dina maner och din stil att vara. Kan du se det perspektivet? Ja, jag tänker nog inte så, men däremot tror jag att av det eller lärde mig Bengt Grive så tror jag att det behövs fler som hade hans tänk. När det gäller uttal, när det gäller vilket språk man använder och så vidare. Och jag är ju så långt ifrån fulländan som det bara går. Men mycket av det språk som, som vi hör i tv idag är ju sämre än vad det var för 15 år sedan. Och hur saker kan bli sämre det är ju det är synd alltså. Allting utvecklas men språket urvattnas. Och det, det behövs språkpoliser som kan... Alltså Bengt Schött på Radiosporten. Jag tycker Niklas Jarlind hos oss skött när det gäller uttal, gärning när det gäller liksom språk. Det finns många som skulle kunna ta det vidare att skapa någon typ av plattform och en skola för hur man ska uttrycka sig. Sen är det så många delar i referat också. När du är kommentator. I vilket tröstläge hamnar du på? Har du, har du en behaglig röst? Hur tränar du din röst? Eh, lägger du tonfallen i rätt läge? Timing? Eh, som du var inne på tidigare, trovärdighet. Det finns så många delar i kommentatorskonsten att lära sig och det kombinationen är, det är så enormt svårt att få en större massa att tycka att det du sysslar med är bra. Känner du till hur Bengt Schött har koll på alla sina uttal? Nej, inte riktigt. Han ringer ambassaderna Ja. och så frågar han. Det har jag också gjort genom åren. Det är ganska så smart. Mm. Men tillbaka till dig som kommentator mm. då, vad tycker du är din usp? Vad är din liksom, det här är jag rätt vass på när det gäller fotbollskommentering? För det finns ju en rad olika komponenter som du har nämnt ganska många av. Mm. När tycker du att du är som vassast liksom? Det här är jag riktigt bra på. Alltså grejen är tycker jag då, när det gäller just fotbollskommentering så jag är så enormt intresserad av spelet. Eh, när vi håller på att driva vår fotbollsklubb. Eh, när jag har stått och tittat på italienska tränare som driver sina lag. Eh, fått intervjuar dem. Eh, läst böcker om eh, taktik och tittat på individuella egenskaper. Så att spelet, alltså fotbollen, tycker jag att jag är riktigt vass på. Jag kan tidigt se vad som är begåvning. och eh, Jag tycker jag kan skilja agnarna från vetet ofta. Mm. Det är det första. Så brukar jag säga så här att... Vad man håller på med så är det passionen tror jag som driver kunskapen. Alltså har du den kombinationen, kunskapen får du via passion tror jag. Har du passionen då kan du komma otroligt långt. Är du passionerad då blir du kunnig. Och när du har de två delarna då kan du komma väldigt väldigt, väldigt långt. Sen måste man hela tiden vara redo för nya intryck och... Samtidigt som du behåller din egen stil. Lyssna på människor som har bra infallsvinklar. Hur du ska kunna utveckla det och sådär. Men kunskap. Passion. Mm. Hur viktigt tror du att det är att förvärva den kunskapen på plats. Ute på fotbollsarenor i Europa. Eller att man reser runt i länder och sådär. Jag vet att du någon gång har nämnt att du uppskattar en fotbollsdebatt. Men att du gärna ser att folk som uttalar sig skarpt ska ha någonting på fötterna i form av att de faktiskt varit på arenorna och sett fotboll ut i Europa och kanske inte bara läst sig till det mm. hemma på kammaren. Hur tänker du kring det där? Nej, men jag tycker om vi säger så här att de som har högst trovärdighet eller ska ha högst trovärdighet det är ju våra det är ju fotbollstränare i Sverige som har varit ute och tränat lag ute i världen. Alltså nummer ett, Sven-Johan Eriksson eller Hasse Back eller sådär, alltså det är ju även, även i vissa fall spelare som har varit ute, men spelarna måste ju ändå ta till sig allt, du, du vet inte så När det är spelare som kommer hem kanske inte har tagit till sig alla intryck Men, men de spelare som har varit ute i världen i de stora klubbarna måste ju ha störst chans, framförallt tränarna Till trovärdighet, att, att ha en bra trovärdighet tycker jag mm. eh, Sen har ju vi journalister, som står i nästa led, som bevakar fotbollen. Eh, tycker jag, eh, i nästa led måste skapa oss en förståelse för att vi inte... Vi inte ofta bottnar där speltaktiskt och speltekniskt och förstår hela spelet. Så vi journalister får ibland idag i media fel utrymme. Alltså, vi sitter i de stora sändningarna och förklarar vad vad Marcello Lippi ska ändra i paus. Och eh, då sitter jag faktiskt lite grann med skämskudden. Även när jag får den frågan eller ska försöka förklara. Gör du det på allvar? Ja, men jag, jag tycker inte att det känns okej när det är fotbollssändningar. Om det är 5 000 eller 2 miljoner tittare. Att vi ska förklara vad Pep Guardiola eller Mourinho ska ändra i sina matcher. Och när vi själva tar oss på sådant stort allvar att vi faktiskt tror att vi vet vilken spelare han borde byta när vi inte ens sitter och följer deras träningar eller har en aning om så att säga hur hier den hierarkiska ställningen ser ut i ett lag. Mm. Eller, men alltså, det finns så många variabler. Men hur ändrar man det då? Då måste man ha experter och gäster i studion som har gjort resan i så fall. Annars kan man inte uttala sig någon av oss. Ja, så alltså de, som, de som ska ha högst, tycker jag, prioritet i våra tv-studios är, är ju typ Hasse Wacke eller Sven-Jörn Eriksson eller eh, tränare som har varit ute och tränat de stora spelarna i de stora lagen när det gäller att bedöma spel, Sen kan vi som journalister addera vår kunskap. Vi kan berätta ja, jag har själv rest till Milanello många gånger och känt på stämningen där jag pratade med Paolo Maldini. Men då ger vi ett annat perspektiv. Vi har inte varit inne i klubbarna, vi har inte sett hur det fungerar. Men vi kan på ett journalistiskt sätt kunna bedöma eh, hur vi ser på Milan eller Real Madrid från utsidan. Men vi kan ju sällan, tycker jag, komma med den där sista lilla spets spetsavgörande expertisen som inte har suttit på insidan. Tycker du att alla kommentatorer, programledare, experter och studiogäster uppfattar och förstår den rollfördelningen? – Eller känner du att det, det brister lite överallt här? – Det där var ju ledande frågan. Nej, men det, jag är inte ute efter någon. Det vore dumt att säga det. Däremot så har vår våra, tv-bevakning blivit annorlunda mot i andra länder. I andra länder så sitter Gary Lineker som programledare och så sitter han med Gary Neville som expert. Gary Neville har varit i varenda omklädningsrum ute i Europa och vet exakt hur det är att möta Kaká eller du vet, Ronaldinho eller sådär. Jag blir mer nyfiken och intresserad av att höra vad Gary Neville har att säga än, än vad jag skulle ha att säga. Varför Som, är det inte så i Sverige då? Alltså, vi ligger så långt efter på så mycket i Sverige. Titta bara på vår ranking, titta på våra klubblag går. Alltså, vi är långt efter när det gäller tv-bevakning också. Vi har delar i vår tillbevakning som är helt fantastiska De flesta tillbolagen gör ett fantastiskt jobb Men vi är inget fotbollsland Vi kanske har 20 eller 100 000 Intresserade fotbollsmänniskor som Drivs av fotboll, som pratar fotboll Hela dagarna I Italien är det 30 miljoner Det är klart att de har ett annat sätt att se på det andra krav Jag tror vi måste tilltala en större publik Som inte är lika fotbollsnördig Så det är inte fel att göra som vi gör heller Men ett annat är... anslag bara? Ja, och vi har en, en helt annan kultur, så att säga. Ja. Okej, okay, eh, i och med internets explosion här på slutet. Du har ju varit med en stund, så du var ju med när internet och forum inte fanns. Men nu lever vi i ett klimat där man, där man har någon form av direktkontakt med bloggar, eh, på Twitter. Programledare kan diskutera sina insatser med sina Twitterföljare och så vidare. Hur känner du inför den typen av interaktivitet med dina tittare och din publik? Twitter är ju interaktivitet, det är jättebra. Så, folk, så länge folk håller sig inom rimliga gränser så tycker jag att det är bra att folk får uttala sig och säga vad de tycker. Sen ska man nog komma ihåg då att de här människorna känner ju inte, i det här fallet mig då, eller vi som jobbar med det här. Och ibland så man måste lära sig att inte ta de här... Eh, kommentarerna personligt utan de bedömer ju eh, mig utifrån det de har sett i min roll. Så i det här fallet så bedömer de ofta tv-killen Jeppe. Och känner inte privatpersonen. Och det där blir väldigt snurrigt. Det tog väldigt lång tid för mig när jag kunde anpassa mig till och förstå att det här är inte är personligt utan det här är människor som har någonting att säga om, om tv-personen. Och det blir också snurrigt för många av de som följer oss. Mm. För de tror att de känner oss. Och sen så kan de säga att han är sig eller han eller så. Och de har träffat oss en eller två gånger. och Tycker att jag är sig eller så. Mm. Ehm. Är det ett problem för dig det där? Nej jag tycker inte det. Jag tycker att det är 99, 100 så är det ju fantastiska möten med människor. Det är en på hundra går in och kör all in och... och och är lite otrevliga och det får man ta ibland. Det är, Så är det för alla människor i, i livet. Händer det att folk kommer fram på krogen och vill prata fotboll och tv-insatser med dig? Även där 99 av 100 som kommer fram. Trevliga människor som har väldigt, väldigt snälla ord att säga. Och jag tror att jag är så pass okontroversiell. Trots att jag då är som du säger, att italofil. Och kanske sista året har klätt med lite annorlunda och lite ball och sådär. Det är de enda ska jag säga, spetsarna, tror jag, abrovinkelna, som folk kan störa sig på. Men då, då får man låta folk göra det och ha respekt för att de, att de känner så. Jag tycker i ja, 99 procent av fallen att det är positivt. Du nämner själv att du har växlat upp din klädstil på slutet. Ja. Som Jag har inte läst och klart alla forum som finns, men det finns säkert en rad idéer och tankar kring det som din, din publik har. Hur, vad är tanken med det? Är du bara intresserad eller känner att vi vill dig? Vill du höja någon form av modemedveten nivå i TV-Sverige? eller vad, är, vad ligger bakom detta? Ah, det är ju en radikal förändring i hela mitt sätt att vara som människa. Jag har alltid trivs med att vara en rebell som står upp mot chefer och folk som om vi säger Folk som, som vill störa och provocera. Jag har alltid tyckt om att provocera tillbaks och eh, köra stenhår andra vägen. Men eh, jag gav upp liksom för, för något år sedan och valde en annan mjukare väg. För att jag har väl också mognat till slut när jag började bli närmare 40 och insett att man, man kan inte kan vara så där. Hur, hur knäppa folk är så är det ingen idé att, att blåka tillbaka utan det är bättre att förlåta dem och, och älska dem ändå tillbaka. Och i den här processen då med mig själv, jag kanske har blivit snällare och mindre rebellisk och mognare och sådär. Så vill jag också eh, inte på ett italienskt sätt men på ett gentlemanamässigt sätt eh, ja, ta mig vidare i livet och inte vara en 15-åring längre utan vara 35 eller 40 eller 45 eller som jag ska bli då. Växa in i min mansroll. <laughs> Så jag är väl liksom valpen som är på väg att bli man. Och i de här delarna så, så har jag klätt mig, jag har alltid varit intresserad av kläder, men jag har haft en annan typ av klädstil. Och ibland har jag klätt ner mig något brutalt eh, just för att den här rebellen är med jag alltid har, har levt där. Men jag, jag har tagit kol på rebellen och blivit en man istället. Det är enkelt. Vart ser du dig själv om, om tio år i, i branschen? Eh, inte kvar. Eh, bor inte i Sverige. Eh, jobba med någonting helt annat eh, är hemma ibland och då följer fotboll på ett helt annat sätt eh, spelar paddel hela dagarna tennis ibland och då och eh, följer Andrea Doria om, det, om Andrea Doria finns kvar med passion och intensitet men det är bara en vild jag kanske sitter kvar i ett bås någonstans på tegelhusvägen och pratar fotboll, vi får se men kan du liksom Tänker är att tjäna pengar i en annan bransch helt enkelt. Det måste du göra då. Absolut. Alltså, jag sitter hela tiden och är redo mm. för att, att testa andra saker. Och eh, jag har hela tiden, ska vi säga, tacklar uten. Och även om jag älskar det här jag gör så för att utveckla mig själv som människa så känner jag att om jag nu får chansen att leva en gång så tror jag att man kan inte leva hela sitt liv i ett kommentators utan man måste se annat. Man måste besöka andra platser. Träffa andra människor. För att, för att själv få en insikt om vad det är som för sig går. Liksom. Mm. Du, du är en reflekterande person. Och jag måste ställa den här frågan då. Hur ser du på det kvinnliga perspektivet i sportjournalistbranschen? De är inte lika många som männen. Och slussas in rätt friskt på, på många håll. Um, hur, hur ska man... Ta sig an den problematiken att jämlikhet just nu inte finns i sportjournalistbranschen. Förstår du den frågan? Ja, frågan är för infekterad redan för att man som man ska kunna gå in och reflektera för mycket. Alla människor, man, kvinna, svensk eller andra generationsinvandrare bör bedömas på samma sätt. Det tror jag liksom är framtidsperspektivet. Eh, och det som är rättvist är om eh, världen är inte rättvis. Eh, kvinnorna har sin kamp och kvinnorna blir dåligt behandlade av män och har blivit i generationer på många sätt, så de har ett taskigt utgångsläge. Samtidigt så tror jag att både Ja, men liksom alla i branschen måste förstå att vi bör kunna se varandra som annat än bara könet utan att man ser prestationen och personen och människan och aldrig bryr sig om könet för det, det känns förlegat på något vis. Hur många år bort tror du vi är från en kvinnlig fotbollskommentator exempelvis? Alltså, alltså de finns ju redan idag på, på radio på, på radiosporten. Mm. Så de I tv-mediet har... dock inte... Nej, och eh, jag tror alla människor, män eller kvinnor, eh, måste respektera varje del av yrket som det som, som det är. Det. det räcker att det kommer fram en tjej som är lika bra, eh, som på sikt kan bli minst lika bra som en man. Sen är det upp till eh, oss då som tittare och bedömare att eh, kunna respektera den tjejen för det hon är. Mm. Eh, och inte bara höra vad ska jag säga, genusperspektivet. Utan att att det att, är en bra kommentator. För det gäller i alla andra branscher också. Sen, det finns så många variabler i det. det. Det känns som att när jag går på en fotbollsarena var som helst i världen så, så är det 90% män åtminstone på, på arenorna. Det känns som att en väldigt mansdominerad bransch. Och det kanske i generationer kommer vara så att mest män går och tittar på fotboll sitter hemma och tittar på fotboll och att det är fler som drömmer om att få jobba nära fotboll på ett sånt sätt om du tittar på hur det ser ut överallt med fotbollsdomare eller fotbollstränare mm. eller så människor i fotbollsbranschen mm. Jag kan inte svara på om det är så det finns så många kvinnliga utövare men manliga utövare och manliga fans verkar drivas av någonting annat jag jag, kan, jag, jag vet inte varför det är så men det känns som att det kommer att ta generationer innan det blir om det någonsin kommer bli 50-50 på fotbollsarenorna. Jag är tvivlar starkt på det. Jag tror att, att det, det, är ingen, det är ingen självklarhet att, att, att, att vi att vi är likadana i alla, på alla sätt. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua nästa gång? Oj. Eh, bra, den frågan var ju lurig alltså. någon som har lite intressanta reflektioner runt eh. Ja, runt sport och runt branschen som vi befinner oss i. Mm. Den var ju intressant. Ja, den får jag nog ge dig, den får jag nog skicka till dig sen för Gör jag att det. på. Återkommer ett SMS. Ja. Sista frågan är mm. följande. Jag har ju valt att kalla den här podcasten Agendasättarna. Mm. Och med det menar jag då att, ja, att jag inte är folk som på något sätt driver den här branschen åt något håll. Eller stannar upp den, som har någonting att säga till om helt enkelt. Mm. På vilket sätt tycker du att du själv sätter någon form av agenda i sport sverige Eller sportjournalist-Sverige? Inte mycket nu. Jag jobbar ju inför 5 000 tittare på söndagarna. Eh, nej, jag vet. Jag är väldigt tydlig med hur jag vill jobba. Eh, men Agendan jag sätter jag är väl det snarare genom mitt sätt att vara och mitt agerande snarare än, än att jag blåser ut stora vad ska jag säga, banderoller och affischer. Det är, det är, det är nog. Vad ska jag ska säga att det är mer. Det är, jag vet inte exakt vad jag står för. Men. men jag är inte den som går i bräschen för, eh, för att ha en politisk agenda i det här. utan Om du som dyker upp här och har några frågor så svarar jag gärna på dem. Men jag är nog inte den som själv sätter agendan. utan Jag har nog bara specifika delar i mitt sätt att jobba och i mitt sätt att tycka som, ja, som kommer ut via bloggar och eh, mina programledarjobb och kommentarer. Men jag har inga stora, stora punkter som jag avhandlar, tycker jag. Jasper Osfeldt, stort tack för att du ställer upp. Ja, tack. Tack själv.